يا أيها الذين آمنوا فالفروا فالفروا فالسديدة يسمح لكم أعمالكم لكم ذنوبكم ومين في <تصفيق> الله ومسؤولكم فقبل فإن الحديث في تلوه وخبر محمد صلى الله عليه وسلم أشرب الموري شداء وكل أمدسك وكل أبداع في الضلالة وكل في الفتنة Mati, Imam, terusnya ah, ah, kita masuk bilal, rentuan, rentuan, adik-adik atau mana allah subhanahu wa taala, berdoa allah subhanahu wa kita bertemu kali tamu, rentuan, dari sebelum dijawab oleh sekilatan sekidi yang penting, saya ucap mohon baris.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 kerja itu semua ni dia tak nilil jangan tak tahulah tak tahulah ada mana dia tiap kutubah mana-mana tuan saya fikir tuan kalau start pada 3 Julai tuan bila kursi dikulingkan saya tak tengok lagi tepuk kita semua pasal kursi yang yang saya tahu orang cikgu pasal puasa 6 puasa 6 tak payah puasa 6 ni pasal puasa 6 puasa 6 kan ada cerita berapa-apa lelaki sangat yang banyak sualannya eh macam Ustaz untuk apa-apa dulu kalau susah itu cerita dia orang ini masih mahu masa eh cerita nama tu apa tu ayat ni mana yang mahu ayat mana yang ada masa tu ibu-ibu sendiri cerita masa open house dengar cerita jangan membaca es tu kan membaca dengar apa yang beri pada tu apa tu kan membaca tu kan lepas orang dia mahu apa tu ayat tu ik van de zee door de man. Ik de en niets. lagi. Ha. Tapi tujuan kita pada hari ini, apa yang mau kita tempuh tadi? Benar. Orang badan ini ya cita-cita mulia dan cipta lansat dan apa boleh. Tak apa itu betulah. Setiap saya, saya ingat semua saya dalam kuraju ada tekukur pun. Kalau tujuan kita pada hari ini ni yang untuk emis pembaharu baik. Ya. Yang ini. Yang ini di sini tu pun tak boleh guna bukan siapa dia? tu orang tu ni terlalu kesihatan macam tu pun pergi buat seminar di, for, pergi sekolah eh pergi ke mana buat seminar buka ke tengah tu pun tu pun pun ni nak jadi masa bila masa lagi baik, nanti orang hati nak tumpuan orang amat sini buatlah semuanya nak buat semuanya tu saya tengok lah kalau hari ni nak boleh pergi ke tengah tu kalau dia tu pun nak bagi lapang ni tu lagi orang ni deze is een school. Je bent hierover bezig. Say, je bent hierover bezig. Ik ben hierover bezig. Ik ben hierover bezig. Ik ben hierover bezig. Als je dan is het niet je leerlingen. Als je kijkt naar de leerlingen, dan is het zoals je leerlingen. Als je kijkt naar de leerlingen, dan is het zoals je leerlingen. Als je kijkt naar de leerlingen, is het Tak betul. Ingat contoh Nabi yang terus terakhir tadi diwayang Imam Al-Baytari. Allahumma Sallallahu Alaihi Wasallam. Minal Yahdah diambil muslimin, baleh seminim. Saya pun tak tahu mana minal Yahdah diambil muslimin dengan pusen orang Islam dengan apa orang kata orang Islam tak kira mana empat itu ni kita nak berapa-apa nak bayangkan nanti lagi jangan nanti orang Islam tak kumpul kan kita ni yang tak kira-kira orang sing kita kita yang tak kira-kira setiap hari fikir apa-apa yang tak kira-apa lagi nak cek kerja tu sama macam apa juga alat-alat orang-orang hukum ya lagi maklum. yang cik makan apa sebab kita berbeza dengan diri kita sebab lombok memang kita takkan fikir pasal islam dan bersih memang berhenti dan sebagainya jadi kita berbeza dengan dia sebab lombok hari ini berada siko-siko je dia buat orang tanya bulan Tukai Edah ni apa amalan saya habis penegakan Ustaz Tukai lombok lombok orang Tuhan tolong bulan Tukai Edah Okay, cerita apa tu kan? Cerita tentang Nabi ni Boleh Saya bila nampak. Bila kengi, tak nampak Buat anak kecik lagi, tak faham Boleh tahu, tak faham Mungkin untuk perjalanan ke yang ramai dia jauh. Sebut semua. semua. dan rahsulullah sibuk untuk panggil nak lurk guys gitu. Soalan azam dan mulai ya dul. Kenapa? Orang warga nakul gali balik eh. Pada dari azam dia sendiri dah bukan penduduk Kuraiah. Ada Bani Qurayza, Bani Kaum macam-macam. Dan yang ketua dia balik Abu Sufyan. Gagal Di satu di satu lain, demam ni, demam ni, demam. Selain dari si orang orang yang pernah ada mengikuti test test perancis, besar besar dunia berita itu rumah sih, pasi ni sekarang apa tu guys? Kalau rumor Eropah pasi, pasi Eropah, yeah tu, yeah ni bukan sebab siapa tu, kita ni. Tapi kalau kita tengok zaman zaman dahulu, pasi ni macam apa? dulu jepun. main game bukan dengan ada nak apa yang ada main game pula bagi yang main H4F bagi mana dalam rumah dia dia main PNC tentera-tentera mana dia Parsi Turki dan British apa-apa semua dia main dia berdekat dalam mili yang penting sebut salat salat yang kemudian kalau punya IP dia juga dia juga opponent dia nak tu. dia masuk dalam game tentera Parsi dia juga betul macam sini hebat juga, begitu bila dia, ada orang guna kasur di sini, betul cungkil aja hebat, cungkil mana tu lah, cungkil semangat. Dia tak cium, dia cuba, kalau cungkil semangat memang bau nampuk macam macam tu, jadi game-game yang dia nampak, nampak, nampak, nampak, dia tak tahu tu. Beramai-ramai orang ada satu tim pulau, bagi beras, terus jenjir. Jadi tu, kalau nak cai aku ramai Jadi sebaskan masih dalam bahaya. Ini kalau kita lihat dalam bahaya musuh yang disebut jangan nanti diketua ilah musuh yang berangkatkan disebut berangkatkan ini era yang mudik dalam perang azab. Kalau tidak nama sekarang tu asisi tentulah asisi Al Qur'an ini sisi Al Qur'an ini namun sebenarnya ambil fatah juga. Namun sebenarnya sekejap sebenarnya ambil fatah. Kalau tu fakta, fakta ni macam apa? Yang terima ni macam, dia sebut asisi jualan. Kalau yang ini tambah tu, aspek aspek apa kan? Yang kita tu lebih sampai hati dibutuh untuk kan sih. Bukan dia ada terus-terus asisi yang tambah ni. Tiada mana yang sih. Dia tu kan dia masih dia nak ada tempat dia. Kena tempat dapur sebagainya. Jom kita. Kalau tujuh yang semua orang yang memilih atau cuma tanah tu je ada kerja kerja tujuh itu dia diarahkan kerja. Buat apa ada api appeal. Jadi politik bantal bantal yang lama dah pakai mengarah kepada yang lain. Entah tu orang biasa memang dibuat bantal bantal Kemudian, apa nak itu untuk nak kaitkan lagi? Jangan bukan. Kalau di awal ni juga sama juga. Eh, yang temen -temen di awal ni tu hanya di sini muslih tak memang macam tu. Eh, nanti kalau bantu aku buat jawab terlebih samsi, jadi orang muslih seperti. Yeah, jadi itulah hari ini. Jadi orang kami ini kita orang betul, Islam, Islam. betul betul itu, lama, Islam istilah biasislah. Cita, yang itu betul tu. Belakang masih es belakang. Jawab guru untuk kita menjawab lagi. Eh, yang terang tering bukti ini yang istilah mudah biasislah yang berlaku ni tuan kita tengok apa yang dia orang buat eh? sebabnya so, dalam surah al Alhamdulillah atau Al-Nisa' dia dengar berasa Al-Nisa' eh? maka kelihatan muta'abhidan satu unum satu orang beriman satu orang beriman tak kan maka kelihatan muta'abhidan sehingga dia sehingga dia tak? sengaja. dia semua boleh jalan tak jalan berjasa pun jalan nak Nih, kenapa orang buat itu? Mesti nak buat Islam buat semua orang macam ni. lihat ada tuh buat semua ni. Kau dia begini kan? Bawa dia bokto, bawa bawa apa? Orang mana muat? Orang mana je? Dan dia nak alat yang begini dan dia tu kan? Kita orang, kemudian kita nak cari, kita ni mesti ada. Jangan betul betul macam asli siapa ya? Betul. Di tujuh kan tu masih kasih siapa ya? Masih ada di sini, bersih bersih ya. Siapa? Yang siapa? dia tujuh kan tu masih yang lain. Okay, betul. Main mana? Di dalam Islam, di luar Islam. Betul, betul. Di mana? Ada orang di mana mana mana dia. Jawab, jawab. Abu Sufyan bin Bisalut. Tujuan yang itu eh, katakan itu ni. Allah tu, Allah tu Allah tu, Allah tu beri. Allah tu, Allah tu beri bisalut tu beri. Allah tu, beri bisalut tu bapa murni juga. Semua masyarakat lah, semua masyarakat lah. Aku nak ini masyarakat. Kita nak masuk tak lagi? Sebab apa? Ditutup pintu sempadan Allah. Sempadan Allah ialah apa dia? Sesungguhnya pintu untuk manusia dan bukan untuk manusia itu. Rasa. Tak ada pintu kemanusiaan, bukan untuk manusia pintu. Ini gambar dia nak di bawah kemanusiaan kita. Kamu ni, ah, punya punya musy, sebab kita semua tahu, dewa Allah, jadi mana mungkin Islam ni Islam tak ada tuh, jelas. Dan kalau kita takkan ciri-ciri Nabi ada tak? Ciri Nabi kita takukom semua Nabi, sebab nabi itu tak kita kita tunjuk Nabi Nabi nabi supaya kita suka pasti Musaitok, yeah. Jadi sebab itu nabi tidak kaya. itu tak disebut. Tak tujuh belas orang, tapi tidak ada ciri-ciri, ada tak? semua ayat ayam muda, ayam tipe. kat Allah ni dia sebut dia komen dengan Ali abdi lah kita macam berlama-lama justru berapa-lama ini berlama-lama ketua matematik berlama-lama dia juga ada al-azam dalam al-azam syarif listi al-azam Ali cuma berapa mesti. berkah berkati masyarakat berkati masyarakat berkati masyarakat apa yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada tapi sebab dia bukan yang ada berlatakan pistol bentuk impah juga bentuk pistol kenapa? sebab lagi semua amal yang ada Bila tu, tahu untuk kita punyai orang ini, main dan robbing benar-benar, benar-benar ada orang yang datang kepad profil Facebook dan kita ingat satu, satu betul. dua terzahadir tiga, sebab ada apa-apa Islam yang semua kita terus. Empat, empat, bukan sahaja itu, tu dia Romi Al. Medan Romi Al Medan Romi Medan Romi Al ni adalah tempat untuk menyembunyikan nabi. Nabi mana Medan Romi Al itu ada dia. Nama tempat Medan hari adalah tempat itu. Medan hari sama dia. Punyoku, asisi. Saya mengatakan rumah eh? yang boleh di musik Dia orang juga, dia orang tahu apa? Nari, nari. Menari Menari juga Dia boleh tengok apa yang ada di sebebezaan Adi Jum'ah, ada orang sampai dengan mereka dia. dia orang berkata, eh di meja dahulu, anda lupa Jum'ah Oh dia orang itu, orang itu ramai yang nah, ada seorang musik Tidak tahu musik mana orang sampai bekas Asal ada eh, kau hoeveel keer niet? Omdat met muziek. Nou, dat heb je allemaal de Blijf met muziek. Wat? Achtste middag, hè? Ik support allemaal. Wat ben ik gaan doen met jou? Muziek support. Nou, wat heb je allemaal gedaan? Muziek. Kijk, wat ik nu wil, zie je? Muziek. Dat is wat Dat is wat je hebt. Wat is het? Wat ada Jum'ah Jum ah, kalau pun dia, takut, orang -orang, orang, orang, orang. dia tak perlu orang-orang bila tanya orang ini askah akan pergi bunuh orang ketera tetap akan pergi bunuh orang ketera tetap akan bunuh rakyat masyarakat tapi kalau itu kalau ada Jum'ah tak perlu bunuh tapi kalau ada Jum'ah pergi bunuh lagi sama, dia orang pergi bunuh betul tak? betul tak tu? apa seorang lagi yang kisih tengah-tengah yang dia pakai dia memang bunuh orang Akan jadi malah problem ha, Jadi kita pilih ubahannya sebab sesuatu lagi ditawarkan kepada orang-orang itu semua pelan-pelan. Dikau nuntuk jadi nak Dan pelan-pelan orang ingat pelan-pelan ada jenis yang baik tu ya. Semua Bila sampai tadi sampai nak maju terakhir, buat orang tapi kurang. Sampai, sampai si dibagi. Allah maha pemurah. Kalau kita dia mungil, sampai tujuh ekuasi tu ekuasi pilih satu. Eh, tahu dia mungil. Dia kuki, dia kata orang ada banyak orang terakhir. Baca surah Al-Ma'sum ayat 4. Bila orang kurang, dia orang ayat yang nabi yang terakhir. Bukan mama, rosul. Balik, kita berdakwah. datu. Kecik ni macam tu. Kalau esok peranglah aku baca lagi apa baca? Berita di sampai dekat kami, kami tak tahu, kami tak itu tuan, siapa tahu? Kita tak tahu, dia memang dulu tak pun sedar dia tahu, tahu kan? Nabi ni istihjar juga, dia memilihlah dulu. Gagusnya, jursinya dah dikenali. Siapa dia? Siapa? Ustaz m pedestrian empat itu saya perlu berbohong di angkat itu sesiapa pasunya notufere werah rasa mampu piaw sehingga tu orang sebayang dia kata tu orang tak sebayang ok tak kalah memang tumpu aja kena kena hajar semua ikut tapi nak jumpa tu ke atas sebelah orang minta takut tahu korang risau sebelah tak payah nak put yang boleh liban ke musik kenapa ya anak-anak muda kita ni tak semangat agar itu benda dalam Malaysia counter, counter okey eh kenapa? kan dia? benda dalam Malaysia bagi free lah free lah mak tak ada semangat bagi semua orang tu apa kan? saya bukanlah semangat bagi semua orang semangat cinta dalam dia lah tu kita tengok dalam tu kita punya barangnya Malaysia aku berdaulat, nampak Cuba kan dalam aku, betul tak? Betul, betul. Nabi. Bien, ¿no? Yeah. lebih berapa Allah ma'alaih jahil sisi macam mana nak beri buat tu apa pula Allah ma'alaih jauh-jauh jawab tak beri penanganan dekat atas Allah ma'ayam ni bukan kita menang dekat semua orang ni Allah ma'ayam jahil sisi Apa ma'ayam jahil basya semua orang ni tulis sikit Allah ma'ayam Bye.